Він би м'яв їх у руках і, певно, змастив би ними обличчя, як це роблять ті, хто знаходить нафту. Це означало б одне бажання малювати. Також він згадав, що колись його картини коштували досить дорого, і якби лишилась хоча б одна, він би зміг побудувати будинок. Будинок довкола живого дерева, так, щоб воно росло і всередині, і над дахом. Він знав, як це зробити. Непередбачувана зупинка. Дан. Дан фарбував у сараї авто. Частина четверта. Я набираю воду у ванну. Навіщось, мабуть, радше за звичкою, доливаючи два ковпачки бузкової піни. Вона розповсюджує по кахальній кімнаті справжній, майже живий аромат квітів. Я зволікаю, вирішуючи, чи варто роздягатися, чи виглядатиме естетично те, що мене знайдуть тут абсолютно голим, роздутим, розпухлим, і кімната, певно, вже не пахнутиме бузком. Я думаю, що якимось чином, ближче до кінця, Варто подбати про те, щоб відкинути пластиковий корок і випустити воду. Це можна зробити, затиснувши ланцюжок між пальцями ноги. Поки тече вода, я палю на кухні. І думаю. Але, слава Богу, скоро я зупиню цей потік. Одночасно працюють два телевізори – в кімнаті і на кухні. Перед тим, як лягти у воду, зроблю звук голосніше. Чи скоро все скінчиться? Всі довкола вітають мене, вважаючи, що все тільки розпочинається. Що я започаткував нову еру в стилістиці кіно, тобто те, про що я давно мріяв, переворот, заколот, вибух, революцію. Я не одразу зголосився на пропозицію. Вона була надто фантастичною, надто божевільною, надто спокусливою. Мої боси, Нині магнати, а в минулому мої викладачі, без мене не впоралися б. Обидва були надто старі. Свого часу вони лише наблизились до ідеї і зробили перше реаліті-шоу, яке здобуло шалений успіх. Згодом ця ідея розтиражувалась, зневілювалася, давши можливість іншим заробляти шалену купу грошей. Однак гроші не були їхньою метою. Вони прагли робити найреалістичніше мистецтво, а не програми для коговарок. Вичікували і обмірковували стратегії знищення рамок між кінореальним та ігровим. Я теж інтуїтивно мріяв саме про таке. Шукав таких божевільних, а вони знайшли мене. Вони таки божевільні, поведені. Серед моїх ровесників подібних немає. Пояснюючи ідею, вони підстрибували ледь не до стелі, розмахували руками, крутилися, мов, юни у мішку з сіллю, здираючи себе луску часу і перетворюючись на захоплених школярів. В інституті я їх обожнював, не мов богів. Вони розкрили переді мною перспективи справжнього, а не штучного, того, чим було для них мистецтво і у що вірив і я. Вони об'їздили світ». Знали, як він влаштований від самого ядра до верхівки Монблану. Проте не знаходили в ньому нічого цікавішого за справжність, за природність, складових і вічності, і мистецтва. Принаймні, такою була їхня позиція. Я побовтав рукою у воді, подумавши, що капелюх піни не виглядає пристойно. Випустив воду і почав набирати нову. Вже без спіни. Чому я не відмовився? Певно, на це запитання я не відповім навіть в останні хвилини перед тим, як вода у ванні охолоне і почервоніє. Зараз на це питання можна знайти сотню відповідей. Одна з них – про рамки. Я все життя почуваюся в якихось рамках. Вони тиснуть на мене з усіх боків – Викликають відчуття Комплексу невтамованої Спраги Я міг розпочинати будь-яку авантюру Від небезпечних поїздок До розведення бджіл Кожна нова справа поглинала мене З головою Захоплення Драйв, творчий захват Здавались мені безмежними Дотих пір, доки справа була Незвіданою Потім захват минав Справа налагоджувалась Існувала сама по собі а я починав відчувати, як мені поволі стає тісно, душно, і якийсь час я намагався жити у цьому затиснутому стані, зіщулившись у позі зародка. Згодом, коли перебувати під таким тиском ставало нестерпно і нудно, я ламав усе, виривався і йшов далі. Тоді знову рано чи пізно відчував тиск і задуху. Я гадав, що таким чином рухаюсь до певної мети, наприклад, зробити щось велике, залишити слід у вічності. Тепер, я думаю, це звичайний синдром бездонної діжки, яку неможливо наповнити. З жінками у неї відбувалось подібне, з усіма, крім неї. Але я розумію це лише тепер, стоячи над краном, з якого тече вода. І якщо припустити, що всі води землі пов'язані між собою однією кровоносною системою, я б хотів, аби краплина тієї води, що поглинула її, була нині тут, у цій ванні. У моїй голові все переплуталось. Я прагнув усе виправити, прагнув розповісти правду, проте її ніхто не бажає чути. Вітають з успіхом. Я ходжу в білому костюмі. Я даю інтерв'ю Хіба не цього я прагнув Я перечитаю все написане Про нас спільний успіх І не знаходжу там Жодного слова Під яким міг би підписатися Треба спалити Усі ці статті Нарешті наш кінематограф Виборсився з мілкого Побутовізму перетнувши межу між реальністю та підсвідомістю. Її більше не існує. І це довела стрічка «Дорога», котра за місяць у прокаті зібрала 26 мільйонів євро і продовжує збирати урожай далеко за межами країни. Ось кілька ексклюзивних відповідей на запитання нашого кореспондента від творців геніально-моторошної стрічки. Кореспондент у чому, на вашу думку, полягає успіх фільму? Пан Людвиг Людцик, продюсер. У тому, що це не кіно сміється. Нам довго спало на думку давно, синтезувати мистецтво з раністю. Але як саме це зробити, ми довгий час просто не знали. У нас не було ані чіткого сценарію, ані акторів, котрі б змогли втілити наш задум. Потім, коли вималювалась концепція, Ідея та шляхи її втілення ми досить ретельно відбирали акторів. Кореспондент, вам це було складно? Пан Лука Мілош, продюсер. Так, проводився досить серйозний кастинг на двох перших діючих осіб, точніше чотирьох, адже дії героїв у реальному режимі мусили своєю бездоганною грою підхопити професіонали – Причому подібні до головних героїв на всі 100%. Звісно, гримерам довелось добряче потрудитись. Сміється. Кореспондент. Чи важко було компонувати художні кадри з документальними зйомками? Л.Л. Це була копітка і довга робота. Глядач мав повірити, що в ігрових шматках фільму діють ті самі люди. Але розкрити виробничу кухню повністю я не маю права. Кореспондент. Чому в стрічці так багато крові? Адже всі герої цілком добропорядні громадяни. ЛМ. Тому що нинішнє суспільство прагне видовищ, а видовищем споконвіку вважалися публічні тортури. Тобто, метафорично кажучи, нинішні споживачі, на яких перетинаються цілком нормальні і навіть інтелектуально розвинені люди, хочуть знати на що вони були б здатні, якби всі табу було знято? Ми їм це дали. З наміром показати, що людська природа не змінилась. Кореспондент. Як підбирали двох інших персонажів? Л.Л. Це щаслива випадковість. Підбирали лише акторів. Кореспондент. Як склалась доля акторів після участі в стрічці? І де зараз ті, хто рухав сюжет у реальному режимі?